Cine florile înflorește și frătina o rodește, Cine codri învezește și pe păsări le hrănește, Cine ajută tuturor și dă într toate spor, Este Dumnezeu prea sfântul, cel ce a făcut pământul, Soare cald, lună și stele și mi-a dat zilele mele. Nu veți fie prea cel ce toate le-a